Його потріпували скрізь, по багатих салонах. До Радюка почали чіплятися. Він просився на вищу службу, але його не прийняли. Радюк мусив покинути Київ на який час і знайшов собі службу в Петербурзі, маючи надію повернутися в Київ. Чимало минуло часу, чимало втекло води у Дніпрі, Ольга швидко забула Радюка. Нові знайомі усякі випадки знесли з її серця любов до Радюка. Вона почала зовсім забувати про його. І на його місце в Дашковичевій гостинній з'являлись вже нові особи. До Ольги присватувалося чимало женихів, але всі вони були і не дуже багаті, і не дуже гарні. Після Радюка навіть Кованько об'явився Ользі і просив її руки. Але якось в один день Ольга з матір'ю, ідучи проз його магазин, побачили, як він сам продавав лойові свічки, стоячи за прилавком. Другий раз вони поїхали до бані, а ту баню взяв на аренду Кованько і під впливом нових реальних ідей часом сам стояв в конторці і продавав білети. Раз якось Ольга з матір'ю підступили до конторки за білетами і вгляділи там кованька. Ольга трохи не згоріла від сорому і трохи не зомліла. Вона зараз після того написала до кованька і дала йому гарбуза. Довго не траплявся їй такий жених, котрий підходив би під її ідеал і припадав хоч трохи до вподоби. Але раз якось влітку... Ольга з матір'ю гуляла понад Дніпром на шосе. Після дощу на шосе не було ані порошиночки. Дніпро стояв тихий і ясний, як дзеркало. На крутих горах зеленіло дерево, не ворушачи ані листочком. Поділ дрімав і наче плавав на воді, відкидаючи в Дніпрі вершечки церков і дзвіниць. На горах коло Владимирового пам'ятника в царськім садку на шосе скрізь новигала публіка. Київ гуляв, дихав свіжим повітрям. Ольга зайшла з матір'ю по шосе далеченько. Вони обидві стали на місточку, поспирались на залізні штахети і дивились, як чудовий міст висів над водою і відбивався у воді як пароход тихо коливався серед Дніпра. Про з'їх проходило багато людей, пролітало по мосту багатсько екіпажів, і всі пани й паничі задивлялись на Ольгу. В літній сірій сукні, повненьким своїм лицем, де блищали темні очі, не втративши ні крапельки свого світа й вогню, вона принажувала очі всіх, граціозно спираючись на градки одним ліктем, і ставши боком до Дніпра так, щоб її бачили всі прохожі. По шосе катав екіпаж, скільки було сили і прудкості в коней. Коні бігли, неначе поносили, порозкидавши голови на обидва боки і позгинавши дугами шиї. В екіпажі сидів військовий з полковницькими еполетами. Його повне лице було гордовите, і червоні губи на дуті. Спихою кидав він ночима на гуляючих дам, откинувши назад голову. Ольга здалеки вгляділа його і повернулася до його. Вона його впізнала. А полковник тільки що порівнявся з ними, зернув на неї оком і торкнув погонича. Той осадив назад баскі коні, Коні неначе сіли й спинились. Полковник зійшов з екіпажа і почав гулять. Він почав придивлятися до Ольги. Вона й не вона, думав він, та все крутився то сюди, то туди. Вона чи не вона, та чорнява красуня? Здається, вона, думав він та все гуляв, навіть став коло штахетів, сперся. І все поглядав на Ольжин чудовий профіль, на червоні, як калина губи. Ольга глянула на оглядного полковника і зараз впізнала того знайомого офіцера, котрий колись у клубі романсував з нею і навіть ще тоді сподобався їй своєю сміливістю, компліментами, петербургською ріднею і гордим аристократичним видом. Вона сама зачепила його. «Чи вже ж ви мене не впізнаєте?» Сказала вона йому весело і ласкаво. «Чи вже ж це ви, Ольга Васильівна?» «Як бачите, я. Мабуть, я стала стара, коли ви мене не впізнали». «Ой, які ви стали, які ви стали!» Сказав він. «Така стала, що ви на мене впізнали», сказала сміючись Ольга. «То прошу ж у вас дозволу». Бувать в гостях у ваших рідних. Коли ви того бажаєте, то я прошу вас від щирого серця, сказала Ольга і порекомендувала його матері. Полковник вже й не покинув Ольги. Він попросив їх у той екіпаж, в котрому сам сидів, і завіз їх до Дашковичевого дома. Через місяць у тій самій церкві, де колись вінчалась Степанида і Марта, Вінчалась Ольга з тим полковником. Всі люди говорили, що не бачили ще такої гарної молодої і такого одутлуватого ситого бурбона. Вони вінчались на підмостках, обгорожених штафетами. І як вступив молодий, уже сивуватий, на ті підмостки, то вони аж задвигтіли й загули, так що всі осміхнулись. Полковник завіз Ольгу десь далеко, одначе швидко вернувся до тестя, бо, як потім виявилось, в його тільки й було добра, що еполети та полковницький мундир. Ту маєтність, про яку він колись торочив Ользі на балу, давно спродали за його давні офіцерські довги. Радюк, послуживши кілька років у столиці, вернувся у Київ. Начальство в Києві стало інше. Про Павла Антоновича Радюка вже забули. Він взявся за науку і почав готуватись до університетської кафедри. Час узяв своє. Він забув Ольгу. Цвіла вже не одна весна після його виїзда в столицю і потроху гоїлось його серце. Зацвіли знову нові квітки весною в Києві і знов зацвіло його серце бо воно вже загоїлось, і знов жадібно забажало кохання, бо воно було ще таке молоде, так хотіло любити. Раз якось Радюк згадав про свою першу любов, про Галю Масюківну. Йому дуже заманулось побачить її. Він поїхав в Журбані до батька. Не сміючи їхати до Масюків, він заїхав до лекерії Петрівни. Як же він здивувався, заставши там в гостях Галю. Вони подивились одно на одного і не знали, що й казать. Галя стояла серед світлиці, гарно, як і була передніше. Вона неначе трохи підросла, поповнішала, стала показніша і покращила. Її лице стало повніше, очі горіли ще більшим блиском, але стали ніби смутні, задумані. «Чи впізнаєте мене?» спитала вона Радюка, котрий все придивлявся до неї. «Як же вас не впізнать?» сказав він і спустив очі додолу, неначе почував свою провину. «Ви трошки змарніли», сказала висока до його. «Бо я був дуже безщасний, — ликерія Петрівна, — а колись був дуже щасливий, як був молодшим. Знаємо, чули, ми все знаємо. Не дурно ви помарніли, — сказала висока. Галя трохи не заплакала і вийшла в квітник. Там вона вирвала і заклала за косу два гвоздички, і ввійшла знову хату. Радюк сидів і думав. Перша любов знов тихо заворушилась в його серці. «Чи ви мені простите, що я був, був дуже безщасний?» – спитав він у Галі. Вона пальцем показала йому на два свіжі гвоздички в косі, свіжі, як її любов. «Чи пам'ятаєте ви два гвоздички?» – спитала вона в його. «Пам'ятаю, пам'ятаю», – промовив Радюк, взявши її за руку, і від того часу він почав часто відвідувати масюків. Незабаром через місяць вони повінчались в Журбанській церкві. Масючка і масюк були дуже щасливі, а висока й собі раділа галиному щастю. Після весілля Радюк з Галею мав їхати до Києва. З ними забажали поїхати Масюки і панія Висока на Прощу. Саме в половині мая Павло Антонович Радюк з своєю молодою жінкою Галею налагодились їхати до Києва. Радюкові треба було напитувати собі скарбової служби, або будлі деть шукати якогось нескарбового місця. Старий Масюк та Олександра Остапівна Масючка, галині батьки, теж захотіли їхати вкупі з ними на прощу. Лекерія Петрівна висока і собі пристала до їх, щоб одговіться в Києві в будь-якому монастирі і поскидать своєї душі усякі гріхи та провини київським ченцям в торби, як вона казала. Радюк виїхав з журбанів в дорогу на батьківських конях, заїхав до масюків, перебув день, доки половили коні на степу та поприганяли додому, а на другий день дві повозки, навантажені усяким добром, рушили з двора і заїхали по дорозі до панії високої. Там вони знов пересиділи півдня, доки половили в степу та поприганяли додому, в ликрії Петрівний віз стояв у дворі вже напоготові, набентежений з горою. По обіді поїзд рушив степами, і другого дня ввечері на подвір'ї перед гостиницею Михайлівського монастиря спинились три хурі з полтавськими прочанами, неначе три хурі сіна або соломи, навантажені усяким добром зверхом. Що вдома усі поставили говіти в Михайлівському монастирі в Святої Варвари, і перебудь якийсь час в Михайлівській гостиниці поблизу церкви, доки Радюк знайде собі квартиру. Служники-слимаки в чорних каптанах, в чорних гострих шапочках повибігали на ганок, щоб позносить з повозок усяку вантагу, і стояли не самохідь, з здива свої каламутні риб'ячі баньки на такі здоровецькі хури і гарненька наточанка Радюкова, і стара обплетена лозою повозка панії Високої, і самі подорожні, все припало пилом слебе на палець. Подорожні високо стриміли на високих хурах, неначе сиділи на возах з снопами. Слимаки дивувались, як вони держались вгорі на хурах, і не поскочувались додолу, в дорозі, та не розгубились побитих степових шляхах. Щоб було догідніше сидіти на возі, та щоб часом не скотитися додолу в дрімоті, панія висока пообтикала свою повозку дряницями навкруги себе. Коли тих дряниць високо вгорі, ззаду виглядали з-під келема три подушки, вистромивши гострі узірі на світ Божий. З-під подушок повисовувалось сіно, насунулось на подушки, потіплялося по дряницях, повистромлювалося крізь лозини обплетеного задка. В дряницях, в подушках та в сіні лекарія Петрівна вгніздилась, неначе квочка, в кудлачій обичайці. Степові коні, звикші до запашного степового сіна, часом в Києві виридували і не їли лучаного київського сіна, що тхнуло осокою та мулом. Рочани поприв'язували вірьовками в'язки сіна на задках повозок і понабивали ним повозки в задках і передках. Усі повозки були високовимощені і напхані в задках домашнім сіном. З однієї хури неначе спустився згори старий жвавий масюк, плегнув на землю, простяг руки вгору, достав угорі свою жінку і спустив її по згористій хурі додолу. Вона неначе на саночках спустилась з гори додолу. Потім він побіг до воза панії високої і знов здійняв руки вгору, неначе до неба. Панія висока впала йому на руки і легенько скочила на землю, аж підскочила, мов резинова опука. Позлазивши усі мерщій рушили в гостиницю і зайняли три номери підряд. Потім зараз вийшли на двір, і звеліли розвантажувати вози. Погоничі позганяли зверху порох. Курява піднялась над возами, не наче серед степу на шляху. Поскидали з возів хвартухи й накриття і почали вивертати з хур усяку вантагу. На возах незабаром скоїлось таке, як на чердаках на пароходах, коли вони причалять до пристані. І служники почнуть спорожняти їх позапорожнювані здоровецькі шлунки, викидаючи на чардак усякі закупки, мішки, клунки, кошики та жидівські бебихи. Погоничі служники накинулись на хури, неначе татари на завойоване місто. Стягали усякі мішки, клунки, кошики, торби й торбинки, килимки, укривали й подушки. Позад возів, на підтоках. Одв'язували мішки з оброком для коней та усякі чемодани, поприкручувані налигачами та ременяками з сириці. Радюк набрав усякого добра в придане, а Масюк та Ликерія Петрівна кожний раз виїжджали з дому в Київ на прощу, неначе перебирались на нову квартиру або на нове житло тільки без мебелі та діжок. Незабаром коло трьох повозок земля вкрилася усякими пакунками не наче крамом на ярмарку, вивезеним на продаж. — Ой, як же багатсько понабирали усякого добра! — прохопився один слимак. — Чи ти ба? — Понабирали, бо треба, моє серденько. У вас у святому Києві і льоду серед зими не достанеш, Господи, прости та отпусти. — Запас, бач, біди не чинить, — говорила лекарія Петрівна, стягаючи подушки з воза і кидаючи їх на руки погоничеві. «Як же так не брати подушок, коли у вас в кімнатах стоять тільки голісінькі ліжка?» «Це правда. У нас подушок нема, і просторядил та укривал не полагається. Навіть за гроші не достанете, бо їх не держимо. Подорожні самі возять свої подушки та усякі укривала», – сказав Слимак. «А як хто часом приїде без подушок?» – спитала панія висока. «Всі так і сплять, поклавши кулаки під голови?» «Так і сплять, на кулаках, або кладуть в голови хто штани, хто спідниці, а хто чоботи або на спід, щоб було вище в голови», — обізвався Слимак. «Спасибі вашому батькові, я не зугарна спать на чоботях та калошах. Спіть так ви самі, за монастирську покуту. А я інакше спокутую свої гріхи», — сказала панія Висока, — витягаючи з задка пирину. «Невже, ликерія Петрівна, ви оцей пирину приперли до Києва?» – сказав Масюк. «А тож, ви не часто буваєте в Києві, то, мабуть, і позабували, яка тут в гостиницях догода. А я частенько таки говію, то й стала досвідна. Було часом забудусь, та не візьму з собою пиринки. ті каторжні повстяні матраци, неначе набиті жорствою або камінцями, так надушать мені боки, що ребра болять три дні ще після того, як вернусь додому. Я хотіла ще взяти здорову перину, та в віз не влізла. Так я це вхопила та вкинула в віз маленьку. Це якось буде догідніше, не так мулятиме в клуби. А ми своєю старою по-козацькій підмустимо стипового сінця в язку, та й не мулятиме в клуби, сказав Масюк. Еге, за сінце спасибі. Це добро коняче, а не людське. Я без перини з роду з віку не заснуй до світа. Все мені щось муліє, та й муліє то в клуби, то в литки навіть вп'яти. Я й на Дунай возила перину з собою за живоття мого небіжчика. Він на сіні, а я таки на перинці, говорила лекарія Петрівна, передаючи усякі клумаки та зашиті зверху полотном кошики». Чого ж то ви понабирали так багато в тих клунках та кошиках? спитав Срадюк. Понабирала усякого добра, бо тут у Києві злидні на злиднях, та дорожнеча така, що й не доступишся, як з батька, сказала ликарія Петрівна. Оце напхала мішок харчів для себе й погонича, і хліба, й паляниць, і хліба, і до хліба, і сала, й масла, і цибульки, і ковбасок, і шинку і чаю, і сахару, і напекла маторжеників та мнишиків. Ого-го, цілий ресторан привезли з Масюківки, жартувала Галя. То ми до вас у гості? Просимо, просимо, хоч щодня. Буде чим вас вітати, сказала лекарія Петрівна. Он там у кошику і пляшка наливки, а друга перцівки. Та й я, признаться, вставив в кошик пляшку перцівки. Бо тут у Києві горілка кац яка. Але тільки так, що й моя стара не бачила. Це потаєнці однеї, Бо, може, викинула б з кошика, Щоб я не поїхав у Київ спасатися з пляшками. Отуди. А я думала, що ти не всунув у кошик цього добра, Та й собі потай від тебе всунула пляшку на стойки. В мене, бач таки, думка була за тебе і за зятя, Обізвалась масючка і засміялась. Ну то й гаразд зробила. «Бо дві пляшки якось лучше, ніж одна, не завадять нікому», – сказав Масюк. «А я забрала і ложечки, і чайник, і блюдечко, і графин на воду, бо тутечки в їх гостинниці все якесь нечисте та смердяче. Заткнула в кошик на всякий випадок і дві столові ложки», – сказала лекарія Петрівна. «А то навіщо?» – аж крикнув Радюк. «Ат, так собі руки розхапались» та й хапали в дорогу, що налапали, що було на похваті. Може, тут десь в монастирі трапиться громадський обід, то підемо своїми ложками обідать. Адже ж на громадський обід у нас ходять своїми ложками, жартувала лекарія Петрівна. Може, ви, лекарія Петрівна, взяли рубель та качалку та макогін, сміяв Смасюк. Ну, рублем та качалкою нема чого качать в гостиниці. А що макогона, то шкода, що не взяла. Стала б за пригінчого до тих голомшивих служників та поганяла б їх макогонам. Там такі убоїща, такі неросторопи, що ні в чому тебе не послухають, самі хати не виметуть і навіть тобі віника не дадуть. Хоч спідницею вимітай номер. Я таки вкинула в свій дормез новий віник з нехворощі. І ликерія Петрівна справді десь налапала під козлами нового віника і кинула наймитові на руки, на перину. На, та постав там у хаті в куточку коло груби. А потім, як нагодиться в хату, то ж діл, сказала панія висока. Я ще в той віник і полиню вмішала. Навіщо, сказав Радюк? Бо туточки того паскудства, блощиць та бліг така сила, що без віника й не засну. То ви його держите в руках, чи кладете його собі в голови, чи що, спитав Масюк? Де я там? Кладу він з полинем на ніч собі в ноги. Не так каторжні блохи дошкуляють, бо не люблять духу нехворощій поленю. Цим києм тільки й одіб'єшся від тих собак. Я, людина, таки геть то досвідна, бувала в бувальцях, ходила в світи, була в походах з небіжчиком та вешталась понад Дунаєм і за Дунаєм по всіх усюдах. Недоброхіть якось набереться досвіду в усьому. «Ну, та й закопадна ж ви людина», – сказав Радюк. «А ви ж як думали?» – обізвалась лекарія Петрівна. «Ви думали, що я сяк так, по-паничіськи, вхопив капелюш та паличку, та й дав драла в дорогу до Києва? Я з Віником і за Дунаєм скрізь їздила, не то що в Київ». «Глядіть лише, лекарія Петрівна, щоб часом люди не підняли вас на сміх, що ви їздите напрощу з макітрами, з глечиками та ще й своїми Віниками». Говорив регочучи старий Масюк. «Смійте, смійтесь, з посміха люди бувають, Як кажуть у приказці, далека дорога це не жарти. Левку, не забудьте витягти онтамички в задку Під сіном сокиру шнурки та паліччя. На возі сокири не кидай, Бо ще хтось вночі поцупить, та й на торжок однесе. Адже ж тут у Києві тих злодіїв та торбохватів «Хоч греблю не гати, гукнула лекарія Петрівна до свого наймита. витяг з воза сокиру, жменю конопель, добрий жмут мотузків ще й чотири кілки». «Навіщо то ви взяли в Київ сокиру та набрали конопель та якогось кілля?» — спитав Радюк з реготом. «Та то лекерія Петрівна хотіла в дорозі пуститься при нагоді на розбишатство», — сміяв Смасюк. «Еге, а вже ж пак!» а борони Боже часом серед степу трісне вісь, або поламається за гвіздок. От тоді хоч пальцем затикай вісь замість за та й держи колесо руками, щоб не спало. Де ж ви в степу знайдете не то кілка чи хворостину, а навіть стебло хмизу або дубчика? А коли вісь поламалась, то бери зараз дрючка з воза та й підправляй під вісь. Бери коноплі, сучи мотузка, а й прив'язуй дрючка під підтоки, то все-таки якось доплуганися до будь-якого села або до корчми. «Ой, ви вчені та недрюковані! Ви подивіться підвіз», – сказала пані Висока. Радюк глянув підвіз. Там і справді були прив'язані до підгерстя та до підтоків три чималі дрючки. «Ото вам наука! Не їдь у степ без дрюка!» сказала лекарія Петрівна. «Ну, лекарія Петрівно, не дуже чваньтесь, бо і в мене в наточанці є й сокира, й мотузки, й сириця, ще й коли хочете, позичу вам ухналів та цвяшків. Запас і справді біди не чинить, як кажуть у приказці», обізвався Масюк. Поскладавши усе добро на купи, усі рушили в гостиницю на другий поверх і зайняли три опрічні порожні номері підряд. Панія Висока та Масючка зійшли на низ командувати переносинами. Три наймити і два слимаки хапали усякі клунки, подушки та чемодани і перетаскували в номері. Переносини були довгі, аж обридли послушникам. «Ой, серце! Боюся я за обрік та за шорки і гнуздечки. Та сказати по щирій правді й законі, бідкалась лекерія Петрівна. Не дай, Господи, як у нас вночі злодії виведуть коні. Тут же брама роззяплена сливе до світа. Як ми тоді в світі Божому доберемось до масюківки? Та чого ви лякаєтесь? Адже ж погоничі спатимуть на возах коло коней, сказала Галя. Вони то спатимуть, а упряж тим часом слимаки поздіймають та й спродають на точку. Бо, як казав один католик, побувавши на прощі в лаврі, що свята лавра, то лавра, а що лаврикові, то привражі синове. Ой, треба б забрати у хату упряж. Та й за обрік я небезпечна. А обруку в мене сливень повний мішок, сказала лекарія Петрівна. І лекарія Петрівна звеліла своєму найметові Принести в номер упряж та мішок оброку. Послушники зглянулись і пересміхались. Галя та Радюк плечима здвигнули, зирнувши одну на одного. Господині заходили щепурить номері, стирали скрізь порох, обмітали павутиння, не наче мазальниці заходились мазать хати і к великодню на білому тижні. Вони порозпаковували чемодани. Позастеляли ліжка, понакривали столи привезеними скатерками. Ликарія Петрівна загадала своєму найметові чистенько повимітать сміття. Номери стали чисті і якось привітніші. Радюк та Галя зайняли опрічний номер. Рядом з ними зайняли номер старі батьки. А постінь з ними оселилась лекерія Петрівна з шорками, віжками та мішком оброку, засунутим під ліжко. Вона була дуже неймовірна і полохлива з роду, і нікому не йняла віри. Вже смерком послушник приніс здорового самовара і поставив його в масюковому номері. До чаю в той номер зібрався у сей гурт.